Дуже просила, бодай, скрипку, але батьки вважали це б дурами. Уже після весілля дізналася про фортепіано-погорільця. Ну і звільнила його від тортур сидіння на концертах. Оце любов. Так, любов була. У жінки затремтіли сльози в очах. Вона зітхнула і відвернулася, змахнувши найзрадливішу сльозу рукою в чорній мережівній рукавичці. Тоді нащо зараз ця музика, не зрозумів Толя. Він її так ненавидить, що повинен розсердитися, встати і висварити мене, мовляв, ти що мене не могла ховати без музики? Не розумію, Толя кліпав очима. Молодий ви ще, тому й не розумієте. Толя зробив ще кілька знімків на цвинтарі. Спитав онуків, у скількох примірниках робити альбом і чи робити його взагалі. Сказали, що так, кожному з них по одному. Бабусю, вам робити, перепитав один з них. «Ні, не треба мені, я й так скоро за ним піду». «Бабцю, не думайте навіть». Уже на виході Толю наздогнав хлопець. «А ви родинні фото живих робите? Можна з вами домовитися за тиждень-два?» «Кого будемо фотографувати?» – спитав Толя. «Нас із бабунею». «Ти знову снився», – збирав у бабусиному саду яблука. Переконувала в сні себе, що це не бабусин сад, що це твій. Я ж не знаю, який твій яблуневий сад, тому й бачу той, що знаю, бабусин тобто. Сад дихав осінньою пусткою та тишею. Не розуміла дерева ж ще не голі ще має бути затишно, а не тихо. Ти поволі рвав яблуко за яблуком, підносив кожне до сонця й уважно розглядав, немов щось шукав, а потім складав у кошик, зірвав наступне, обережно провів пальцями по шкірці, притулив до щоки». Десь я цей рух уже бачила. Мабуть, в іншому сні. Подивився в небо, потім на яблуневий сад. роззирнувся, немов когось, вишукуючи. Тримав яблуко в долонях. Дивилася на твої пальці і розуміла, що страшенно скучила. Намагалася підійти, ноги не слухалися. Намагалася покликати, жодного слова не продерлося крізь моторошну тишу. Озирнися ще раз, побач мене, відчуй. Оближ ті яблука, підійди до мене. Яблуневий сад мовчав. Відвела погляд від тебе. Ось моя дитяча гойдалка. Але що вона тут робить? Її ж зняли після бабусиної смерті, бо мені все здавалося, що на ній хтось гойдається. Пробувала ступити крок до неї. Вийшло. Що ж це таке? До тебе не можу, а сюди так. На гойдалці зручно вмостився чорний ворон. Ледь штовхнула її. Ворон уважно поглянув на мене, штовхнула гойдолку ще раз, ще сильніше. Ворон каркнув обурено і злетів над яблунями. Ти нарешті озернувся, зробив крок назад, зачепив кошик з яблуками, той перевернувся, і яблука з шурхотом розкотилися в різні боки. Одне підкотилося до мене. Підняла, простягнула тобі. Ти сумно усміхнувся. Чому ж мовчиш? Заговори до мене. Ворон ще раз каркнув. Ти узяв кошик і почав збирати розсипані яблука. Намагалися ступити крок до тебе. Нічого не виходить. Сіла на гойдалку, притулилася щокою до вологої мотузки, яблуко на колінах. Таке прозоре і крихке, як осіннє тепло. Медове, мабуть. Вкусила. Розсипалося на попіл. Вітер підхопив його, навіть сліду не залишилося. Штовхнув гойдалку і помчав зривати листя. Зелено-жовта завирюха і рипляча гойдалка, яку вітер розгойдує все сильніше і сильніше. І я на ній здіймаюся все вище над оголеними деревами, над яблуками, що з глухим стукотом ховаються в щойно зірване листя й над тобою. Ти стоїш, згорблений і притискаєш до грудей яблуко, яке так уважно розглядав, намагаючись упізнати споміж інших. А якщо я. Відпускаю мотузки. Вітер, певно, подумав, що я осінній листок. Личу вниз. Гілки роздряпують мені обличчя. Намагаюся витерти кров. Боляче гупаюся на землю, немов осіннє яблуко. Підводжуся. Де ж ти? Нема. Тільки яблуко біля ніг. А вітер шепоче бабусиним голосом. Оближ його. Не час тобі ще. Не час. Звідкись вчуваються звуки фортепіано. Шопен? Йду на них, залишаючи позаду яблука, вітер, твою відсутність, і тільки бабусин шепіт. Ще не час. Не час. Ілля Ілля визбирував опалі яблука і думав, що люди, правду або божевільні, або тупі.